Aftundi kapli sveik hjá skrópagemlingunum. Á þessum stóru fenglegu tímum lögðu herrleiknarnir óvenju mikla áherslu á að reka djöful þrjóskunar út úr skrópagemlingunum og leiða þá aftur í arma hersins. Herrleiknarnir höfðu sérstakar gráður pindinga handa skrópagemlingum og mönnum sem grunaðir vorum um skróp en það voru menn með uppdráttarsíki, gikt nýrnarsjúkdóma, taugaveiki, sýkusíki, lúgnabólgu og fleiri kvilla. Pindingarna sem laðar voru á skrópagemlingana voru kervispundnar og pindingastígin voru eftirfarandi fyrsta, alger svelta í þrjá daga, annaðs einn tepolli költs og morgna ásand asperrýni til þess að svita sjúklingin. Annað Svo að menn held ekki að styrjöld væri neginn stemtisamkomba, fengu þeir stóra kíninskamta. 3 stólpípa tvisar á dag með einum lítra volgu vatni. Fjórða, held í þá laxerolíu ásandt sápu og glussa. 5 sveipaði lögum vættum í koldu vatni. Það voru til hugrakkir menn sem höfðu að allar pyntinga gráðurnar og láti bera sig út í hermannagrafreitin í fátæklegri kistu. En það voru líka til þóllitli menn sem lístuði yfir þegar koma láserólugunni að þeir væru nú orðnir helbrygður og vildi ekki heyra annaði leggja stað með fyrstu hertel til skotgrafana. Sveik var leittur í sjúkradeld fangelsisins en þar voru einmitt skrópagemlingar að því komnir að gefast upp. Ég þóli þetta ekki lengur, sagði maðurinn í næsta rúmi við Sveik. Það var búið að dæla tvísvar og um maga hans. Þessi maður hafði þóst vera næssýt. Í fyrramáli fer ég til hertildarinn sagði nágrann í Sveik sem lá í rúminu megin. Hann hafði þóst vera döfdumbur og var látinn lagsera heldur hressilega. Í rúminu við dyrnar lá maður með uppdráttarsýki fyrir döðanum. Hann var sveipaður lögkum vættum í köldu vatni. Þarna kemur sá þriðiki í þessari viku, sagði sá sem lág hægra megin. Og hvað er nú að yður? Það er giktar fjandi, sagði sveik. En þessari yfirlýsingu var tekið með dyníandi hlátri allra viðstatra. Ég fer maður með uppdráttarsýkina sem var að banakomin hlóg. Það þýður ekkert að koma hingað með gitt það við feitun náungi alvarlega við sveik það er ekki meira verði gitt en líkþott ég því blóðleysi það er búið að taka um mér halvan magan og fimm rýf og engin trúir mér hér var líka döfdumpur maður í fjórtán daga sveipuði þeir en lökum sem vætt voru annan kort klukkutími koldu vatni og hverjum degi dæltu þeir úr um maganum áanum Allir hjúkunamennitni hjáltaðan myndi standast prófið og verða sendur heim en þá skipaði læknirinn að hella ofan í hann uppsölu meðali þa fór alveg meðan og uppur úr því fór hann að spekjast ég get ekki verið döfdömbur lengur sæðan ég hef hengið bæði mál og heildn aftur félagarnir leyndu að hafa nóman af því fremja aksasköft en hann stóð á því fastarinn fótunum en hann gæti talað og heilt eins og aðrir Og hann tilkynnti læknunum það þegar hann kom morgunin eftir. En hann var furðu þrautsegur sagði maður sem hafði þóstur að bæklaður á þann hátt að annan fóturum væri tíu þumlungum styttir en hinn. Það var hafður vísi með manninn sem þóttist að það fengist lag. Hann þurfti ekki nema þrjá kíninskammt á eitt skammt af lagsarólíu og einstags föstu. Hann garst upp. Áður en að því kom að dælt værið um maganum á honum og sagðist að genusinn hafi fengið snert af slægi. Sá sem stóð sig best var maður sem fullirti að óður hundur hefði bytið sig. Hann beit og ílfraði og lék ágætlega en hann gat ómogulega látið e e freyða við munnvíkinn. Vi hjálpuðum og með eins og við gátum, við kittluðum að stundum í klukkutíma aðurinn stofgang að byrjaði, þá til hann fyrir krampa og varð helblár í framann en aldrei í freytum Það var hæðilegt. Þegar hann gafst upp eitt morguninn kentum við allir í brjóstumann. Hann stóð teinréttur við rúmstokkinn, bar höndina upp á húfunni og sagði tilkyniherra yfirleiknins að hundurinn sem beit mig var alls ekki óður. Yfirleiknirinn horfða á hann svo nýstandu ögnaráði að hann titraði frá kvirli til illi á bætti við. Það beit mig alls ekki hundur, ég beit mig sjálfur í höndina. Þegar hann hafði meðgengið ákæruð þeir hann fyrir að hafa reynt að býta af sér höndina til þess að reyna að sleppa við herþjónustu. Já, það er erfist að gera sér upp þá sjúkdóma sem fróðaði munnin fylgis að þið feiti það er til dæmis flóga veiki líka maður með flóga veiki og hann sagði okkur að hann gæti lagt sér til kast en svo að drekka vatn og hann gerði það ofta á dag hann engdist sundur og saman og krefti nefana létu augun standa á stilgum barðist um á hæl og hnakka og tegði útur úr sér tunguna í stuttum álfi sagt þetta voru fyrsta flósk flók en þá fekk hann allt í einu kýli Tvö á hálsin og tvö á bakið og þar með var öllum ymsvífum hans lókið. Hann gat hvort í engstni bæristum ekki reift höfuðið og hvort setin í setinni legið. Hann fjekk hýta og óráðu og í óráðinu ljóstaðan öllu upp þegar læknin kom á stofugöngu. Hann fór í taugarnar á okkur þessi kýla gemlingur því að hann varð að liggja inni hjá okkur í þrjá sólarhinga og fekk mat borða en við hinir vorum sveltir heilu hungri og vorum með galtóma dælda maga en hann að og rópaði af offylli. Þannig að yfir lagna þrjá okkar og þeir gafu stöp. Þeir höfðu verið með hjartabílun. Það er auðveldast að látast vera geðbýláðu, sagði eitt skrópagemlingurinn. Það eru tveir slíkir hér í næsta herbergi. Anna hrópar án afláts nótt og dag, það ríkur enna bálusjördanós brúnós og tæki mál galilegis upp að nýju. En hinn geltir stöðugt fyrst þrið svar hægt, vaff, vaff, vaff, svo að fimm sinum hrætt, vaff, vaff, vaff, og loks aftur hægt og þannig upp aftur og aftur. Nú hefða þeir þolað þrautirnar í þrjár vikur. Ég ætlaði líka upphaflega að gera mér upp brjálsemi, trúarbræðabrjálsemi og prétikaðum ástjækuleika pávans en að lokum útvegaði ég mér blóðkreppu sótt hjá rakara einum í mala strana fyrir 15 krónur. Ég þekki sótæra í brevnaf, sagði annar. Hann getur látið þurfa svoleiðis kast fyrir skipnar 10 krónur að þeir hoppið út um gluggann. Hvað er um að tala, sagði sá þriðji. Ég, ég vorð svo vitsi ljósmóðir sem snýr fótinn á yfir liði fyrir tuttugu krónur svo þeir verðið örkumla maður æfilátt. Ég hef látið snúa fótinn á mér liði fyrir 5 krónur og þri ár bjórflöskur er þið sagt frá rúmundu En Mín veiki hefur þegar kosta mér meir en tvö hundru krónur sagði nábúi hans náungi. Það er ekki til það eitur sem ég hef ekki reynt. Ég hef drukkið saltsýru, andað að með kvikasilvurskufu, ég hef tegð rott eitur, reykt ópíum, stráð morfínón og brauðir, gleift strikning og drukkið fósfor upplust með brennisteini. Ég hef eðilagt livrina, lungun, nýrun, miltað, heilan, hjartað og þarmannaðin ekker dögar best er, sagði maður sami við dyr, að spýta steinolíkju undir húðin á handleggunum. En frændi minn var svo heppin að handleggunum var skorinn af honum og nú er hann laus við herþjónustu. Þarna sé á við vissaði sveik, allir verða fórna einhverju fyrir keisaran, jafnvel stólpípu og magadælu. Þegar ég var í herþjónustu fyrir mörgum árum varð það miklu verra en þetta. Þá bundum menn skrópagemningana saman á höndum og fótum og flegðu þeim í myrkvastofu. Svo að þið gætu jafna sig. Þá voru hvergi rúm eða rákatallar eins og nú er. Þá voru bara hörð fleti sem sjúklingarnir lág á. Einn hafði ósvikna taugaveiki, annar bónusótt. Báðir voru bundnir á höndum og fótum og er hertild að læknirinn sparkar í maganáðum og sagði að þeir væri skrópagemningar. Svo þegar báðið dátannu dóu kom máli fyrir þingið og stóð í blöðun. Okkur var strax bannað að lesa blöðin og rannsókn var látum fara fram á til þess að vita hverjir okkar höfðu blöðu og þar er ég hef alltaf verið mest í rakfallabálkur var ég sá eini í allir herdildinni sem blað fannst hjá Svo var ég leittu til yfirheyslu og, og offusti nokkar sem var mest í gapugsi guðséunum syndugum líksamur og fóra öskra upp í eirun á mér. sagði mér að standa í beinum og spurði hver hefði skrifa blöðanum þessa frétt og, og ef ég segði sér það ekki myndan ríf út og kjæft konum á mér og láta loka mig inni. Því næst kom herdeldalæknir í steyti framann í minn nefana og, og jósífinn með ókvæðisorðum. Að loks kom ofurstin aftur og öskraðin í eirað á mér ertu fíbl eða ertu ekki fíbl. Herra ofurstin ég er fíbl. 20 daga varðhald, engin matur, bundin í 48 klukkutíma, svo hann geti fullvisað svo um að herinn hefur enga þörf á fíblum. Við munum áreinalega geta lamið allar grillur út úr haustnum á því lúsa sagði ofurstin, og ætti fram og aftur. Meðan ég sati inn í fór allt í hund og kött í herrbúðunum. Og fyrstu nokkar harbannaði herrmanunum að lesa hvað sem það væri og, og þó að þeir færi á matsölustæði máttu þeir ekki vefja blöðum utanum pilsur eða ostbyta. Upp frá þýbyrjuðu herrmaninnir að lesa og herrdeltin okkar var sú lang viðlesnasta í öllum herrnum. Allir lásum við blöðin og sér hvers veitorti háðvísu um offustan okkar og ef eitthvað kom fyrir við herdildin okkar kom einhver dátind í blöðin undir fyrirsögninni hermannapyntingar og ekki nóg með það til skrifuðu þingmann honum í vín og báðu þá ásjár og það var farið að senda þeim stýslur um offustan það sem sagt var að hann væri stefna og þar framettu götunum Einhver ráðherrann að sendi nefnd til okkar til þess að rannsaka málið og maður að nefni Franta Hensel frá Hluboka fekk trekkjára fangelsi af því að hann hefði kert ofustan fyrir þinginu vegna að þess að ofustin hefði gefið honum og snúðin á ævingu. En þegar nefndin var farin, lét ofustin fylgjókkur, ávarpað okkur og sagði að herrmaður væri herrmaður og hann hætti halda kjafti hvað sem við að væri gert svo að þið heldur þorpar einnir ykkar að nefndin myndi hjálpi ykkur sagðan en það gerir hún ekki, hún fyrirlítur ykkur og nú er best að hvers veit gangi framhjá og endur tæki það sem ég hef sagt Svo kom eins veitinn eftir aðra, allir báru höndun upp á húfinn og endur tóku við heldum þorparadnir að nefndin myndi hjálp okkur en hún fyrirlítur okkur og ofurstin hlós og að hann varða haldum í struna, þanga til ellert að sveit fór hjá þegar hún kom þanga sem ofurstin stóð var stein hljóð. Ófustin var rauður eins og hana kambur að reyði skipaði ellefti sveita ganga fram hjá aftur en það fór og sömun leið dátarni störðu bara frekjulega ófustan en sögðu ekkert nemi staðar skipaði ófustin gekk fram og aftur stundarkort og barði svipuskaftinu í legglífandansýnar og spýti allt í einu stansaðan og efti burtu Svo snaraðist hann á baka og dróginna og hleyfti burtu. Við býðum eftirvæntinga fullir eftir því hvernig færi fyrir eldleftu sveit en ekkert skeði. Við býðum heilan dag, annan til, heila viku og ekkert skeði. Ofurstin lét ekki sjá sig í herrbúðunum og allir urðu feignir bæri yfir og óbryttir herrmenn. Svo að fengum við nýjan offust á um þann gamla flög svo fregna hann væri komin á geðveikra hæli eftir hann hefði skrifa keisaranum eigin hendi að ellefta sveit hefði gert uppreist. Nú var komið að stofugandi. Grunstæðin herrleiknir gekk frá einu rúminu til annars og eftir honum gekk aðstóðan hans með dagbókina. Matt Júna, hér stólpípa Kóvarík Hér Magadæla á kínin Pókorni Hér Stólpípa á aspirín Kotatko Hér Magadæla á kínin Og þannig rúm frá rúmi Vélrænt og miskunalust Sveik Hér Grunstein læknir horði rannsóknar augum á hinn íkoma Hvað gengur að yður Gikt herra læknir Grunstænleiknir hafði vanið sig á kaldhæðinni en hún verkaði miklu betur en bölbænir og reyði ösku. Ó, díkt, sagði hann í sveik, það er óþægilegu sjúkdómur. En samt er yfir heppin að fá slíkan kvilla, einmitt á stríðstímum þegar allir eiga að fara á víkstöðvarnar. Ég byst við að yfir þykir fyrir því, mér þykir ákaflega mikið fyrir því, herra yfirleiknir. Þannig að sjáu því og hann þykir fyrir því. Það var ákaflega fallega að gerta viður að við skildir látiður detta gikt í hug. Á fríðartímum hlaupa svolegðis menn eins og kyllingar í klettum en um leið og stríðskjallur á fá þeir giktarkast og þóla ekki við í njánum, finni þér ekki til í njánum. Jú, herra yfirlæknir, og, og þér getur ekki svo við, er ekki svo. Gikt er hættuleg, kvalafull og erfið veiki. Við þurfum við fengið mikla reynslu að giktarsjúklingum hér. Alger sultur og aðrar lækninga aðferðir hafa reynst príðilega. Þér verði fyrir helbriður hér en í pistani og þér munum hlaupa út á víkstöðvarnar í einu ríkskigi. Um leiðum að snýri sér þegar sínum sagðan skrifið, sveik, alger, sultur, magadæla tvísur á dag, stólpípa einu sinni á dag, svo skulum við sjá hvað úr þessu verður. Og það er ekki verðt að draga af aðgjörð honum, en halda áfram þanga til hann ákallar alla heilaga. Því næst sneran sér við og flutti fallegt ávar til allra sjúklingana látið ykkur ekki detta í hug ég sé neitt græsastni sem að hættir að leika á Framkoma ykkar kemur mér ekki úr jafnvægi fjarri því Ég veit að þið eru allir skrópagemlingar og viljið losna við að fara Ég hef þekkt þúsundir hermana af ykkar tegund Í þessum rúmum hafa legið húsundin manna sem ekkert var að nema það að þá vantaði hin rétta hernaðar anda meðan félagar þeirra háðu styrjöld hældu þeir að þeir mættu byrta sér í rúminu borða sjúkrafæði og bíða þanga til stríðið værum garð gengið en þar óðu þeir í villu og svíma og þið vaðið allir í villu og svíma eftir tuttugu ár muniði æpa í svefni þegar ykkur dreymur um það þegar þið voru skrópa gemlingar hjá mér tilkynni herra yfirlæknir hefði sagt hátíðlega og rúminu við gluggan að ég er þegar orðin helbryggður ég varða svar var í nótt að ég hef engin antreynsli lengur því er heitið Fávarík, ég átti að fá stólpípu í dag. Ágætt, okay. en stólpípuna skuliði samt fá, sagði grunstæðin. Svo þeir getið aldrei kvartað yfir því að við höfum ekki læknað yfir. Svona, af stað allir sjúklingar sem ég hef lesið upp. Farið með aðstóða manninum svo að hver geti fengið sinn skamt. Og sér hverðir að fjekk sinni fullkomna skamt. Og enda þótt margir þeirra grátbændu miskun heiðist porki hóstin í stuna frá sveik. Drægið ekki af, sagðan við böðulinsin sett hann um stólpípuna. Munið að þér hafið unnið eið og þó að fæðir í þar eða bróðir lægi hér eru setja honum stólpípu án þess að drepa titlinga. Munið að sígurinn er undir svona stólpípun komin. Daginn eftir þegar grunstæn gekk stofugöngu spurðan Sveik hvernig honum gerjaðist að svona herspítulum. Sveik sagði að þeir væru fyrir myndarstopnannir. Fyrir svarið fjekk hann sömu meðferð á daginn áður og til viðbótar aspirín og þrjá kínín skanta í vatni. Sókrates hefur ekki tæmt eitur byggarsinn með meiri ró en Sveik sem grunstæn yfirleiknir reyndi á allar gráður pyntinga sinna. Þegar Sveik var sveipaður í vot lög í nærveru leiknisins spurði hann hvernig sjúklingnum geðjaðist að þessu. Það er eins og í sjópaði eða sundlaug, ansæði Sveik. Að hafið þér gitt ennþá hefur aldrei verið verran núna því miður, ansæði Sveik. Nýjar pintingar voru læðar á svo Meðan á þessu stóð hafði baronsfrúa nafni Bótsenhæm ekki eftir fótgöngulis herfóringja lagt mikið á sig við að leita að dátanum sem bladið Bóheimía að hafði skrifað um og listi hvernig hann farlamamadurinn hefði látið aka sér í hjólastóli og rópað til Belgrad til Belgrad. Þetta róp sem bar vottum föðurlands föðurlandsást hafði orðið til þess að rítstjórn blæðsins kvatti lesendu sína að hefja samskot handa þessari farlama hetju. Logs upplýstist í skrifstofu og lögurglustjóra að þetta hafði verið sveik og eftir það var ekki lengi verið að reykja slóðina. Honn Bótsenhæm baronsfrú hafði með sér lagskonu sín á herbergistjón á samt körfu með ymsu góðgæti í og óg í flítið til hrötsjani. Vestlíðs baronsfrúin hafði ekki hugmyndum hvernig það var að liggja í sjúkradeld setjulis fangelsisins. Þegar síndi nafnspjaldi sitt var fangelsið opna fyrir henni þegar í stað. Í skrifstofunni var henni tekið mjög kurteislega og þar var henni sagt að góði dátinn Sveig er lægi í þriðju herbúð rúminn umu 17. Grunstæðin yfirleikni sem vissi ekki hvaðan ásýrstóð veðrið fylgdeinni þanga sjálfur. Sveig satt upp í rúminu og hafði orðið að þola allar lækninga að gerði þessa dags og umhverfisann voru skínhoraðir sársoltnir skrópagemlingar sem enn stóðu í stríði við grunstæn lækni og var óútkljáð ennþá hver þar bæri sigur af hólmi. Ef einhver hefði staðið á hleri við dyrnar hefðu hann ekki dottið annað í hug en að þar inni væri haldin ráðstöfna matveina eða námskeiði matreðslu Aðstóðamæðurinn kom allt í hennu þjóttandi inn eins og byssukúla og hrópaði allir í rúminn. Geri komin erki hertugafrú, látið ekki skítuga tætnar standa út undan sænginni. Jæfvel erki hertugafrú hefði ekki getað gengið tignarlegar inn en baronsfrú von Bótsenheim. Á eftir enni kom heil hirðsveit meðal annars bókaldari sjúkarhúsins sem hjælt að bakvið þessa heimsókn stæðu endurskóðendunir sem ætluðu að íta sér frá kjötköllunum heima fyrir og senda sig út í skotgrafirnar sem skotmark fyrir fallbissur fjandmannanna. Hann var fölur, en fölari var þó grunstæn læknir því að fyrir augum hans dansaði titillin og nafnspjaldinu herfóringja ekja og allt sem staði gæti sambandi við það svo sem ákæurur brottsending til vígstöfana og annað álíka hræðilegt. Hér er sveik, sagðan með yfir varps Rau, og leiddi baronsfrú von Bótsenheim að rúmi sveiks. Hann er mjög þólinn móðu sjúklingur. Von Bótsenheim baronsfrú settist á stól við rúms sveiks og sagði Tekneskur dátti, góður dátti, farlamadátti, til dátti, ég hef mikið dálæti á tekneskum östuríkismönnum. Um leið strauk hún órakaðar kinnar sveik svo á fram ég las það í blöðanum, ég kem mat, tóbak og selgjæti, teknesku dátti, góður dátti, Jóhann kondu hingað. Herbergi stjónnin, sem var með gríðan mikið vangastjæk, bar stóra körfu að rúminu, en lagskona frúarinnar hákona veksti með útgrátið andlít, settist á rúmstokkin hjá sveik, og hagrætti hálmsvæplinum við bakið á sveik fullvissum að svona bæra hagasér við veikarhetjur Meðan á þessu stóð tók baronsfrúin gafirnar upp úr korfunni 12 stektar hænur sveipaðar rósu rauðum silgipappir sem bundi varum með svartgulu silgibandi Tvær flöskur af einhvers konar stríðsöli og var letrað á hettuna guðu Englandi Þar var ennfremur mynd af Fransu Jósef og Vilhjálmi Keisara og kjeldust þeir í hendur eins og við væri að leika eitt par fram fyrir ekjumann. Því næst tók hún upp þrjár vínflöskur úr körfunni og tvo pakka vindlingum. Gjöf honum raðað hún ofan á sængina við hlýðsveiks og loks lagð hún bók í skrautbandi sem hétt Atburðir og lífi einvaldavórs og var bókinn skrifuð af hennu mikilsvirt aðalriðstjóra blaðsins úr sjedni praski nóvini en hann dáðist að franskamla Jósef og dýrkaðan auk þess láðar súkulaði pakki með áletrununni guðrefs Englandi og ennfremur mynd af austuríkis og þýskalands keisara á þeirri mynd heldust þeir ekki hendur en sneru bökum saman Fallegasta gjöfin var tannbusti með áleitrunninni Výribús Unítis svo að allir sem bustuðu tennutnar skildu minnast Östuríkis. Þetta var ljómandi falleg gjöf og átti vel við dvölina á víkstofunum. Önnur gjöf var askja með nakhreinsun og tækjum. Á lokinn öskjunni var mynd af sprengju sem sprakk og hermanni með stálhjálm sem þauðt áfram með brugðin byssusting undir myndinni stóð fyrir guð og föðurlandið síðasta gjöfin var kvitt blóm í jurtapotti þegar búið var að ráða gjöfanum og sengina gæt baronsfrú von Bótsenhæm ekki varist gráti munnvatnið seytlaði út um munnvíkin og skrópagemlingunum Lagskona baronsfrúanina stutti við bakið á sveik og grét þögurum tárum, það var þögult eins og í kirkju. Allt í einu rauð sveik þögnina krosslagði hendurnar og sagði, faðir vor þú sem ert á himnum, því næst greip hann stekta hænu og lagðana sér til muns, En grunstæn Læknir horfði á hann óttastlegin. Ó, en hvernig hún þykir þetta gott vestlínsdátt hann hvíslaði baronsfrúin að grunstæn Lækni. Hann er sínilega að þinn helbrygður og getur farið út á vikstöðvarnar. Mér þykir vænt um að ég skyti koma svona mátulega. Því næst gekk hún frá einurúminu til annars og útbytti súkkulaði og vindlingum. Þegar kom aftur til sveiks strauk hún yfir hárið á honum og sagði Kvöð fylgir þér Svo fór hún ásamt fylgda liði sínu Áður en grunstæn læknir kom aftur frá því að fylgja baronsfrónu til dýra hafði sveik útbytt hænunum sem sjúklingarnir gleiftu með slíkum flíti að þegar grunstæn kom sá hann þar nú aðeins beinarhúu sem áður höfðu verið stektar hænur og voru beinin svo vel nöguð að engu var líkara en þau hafðu legið út í sólskinni í marga mánuði stríðsölið var ennfremur uppdrykkið og einni vínir ég fel súkulaðið var horfið ofan í hungraða mm. magaskrópagemningarna einn þeirra hafði meir segja drykkið naglalækkið hans veiks og getið tannsápuna þegar læknir kom aftur færðan sig í stellingar og hjælt að langa ræðu honum hafði létt stórum þegar gestirnir voru farnir Beinar hrúan sannfærðanum um að skrópagemningarnir væru allir óbetran leygir. Tártar sagðan: "Ef í ykkur hefði verið nokkur snevill af skinnsemi, hefði ekki snertt gæfirnar en sagt við sjálfa ykkur: 'Ef við borðum þetta, dettur lækninum ekki huga við sjúum veikir. Nú hæve þið sjálvir gefið vitnisburð um Ég dæli upp úr ykkur, setu ykkur stól og læti ykkur fá sjúgrafæði en þið kýli vampirnar. Viljiði fá magasál en þar fariði villir vega. Áður en þið fáið tíma til að melta, mun ég dæla öllu upp úr ykkur aftur er reynsa magan í ykkur svo gaumgæfilega að þið gleymið í algrei og þið skulleu segja börnónum ykkar frá því hvernig þið kýlduð vömbina einu sinna af styrktum hænum og öðru góðgæti en öllu var dælt upp úr ykkur meðan það var vold Komið þið svo, einn af öðrum, svo að þið sjáið að ég er engin nöitshaus heldur ofurlítið hignari en þið allir til samans aug þess tilkynni ég ykkur að á morgun sendi ég nefnt til ykkar því þið, þið eru búin að byrti ykkur hér í rúmanum nógu lengi og það er ekkert að ykkur fyrst ég gáttu tróði þessu öllu í ykkur áfram gakk Þegar röðin kom að sveik og horfði grunstæn leiknir á hann og spurði þekki þér barons frúna. Hún er stjúpmóðir mín, svarði sveik rólega. Hún rak mjög burt á unga aldri, við hefur nú fundið mig aftur. En grunstæn greip fram í seti sveik einna stólpípu í viðbótt. Um kvöldið voru skrópagemningarnir í slæmuskapi. Tveim tímum áður höfðu þeir haft allstsins góðdjæti tí maganum en nú var þar aðeins lapfund tekurl og ein bröðsnið. Grunstein leikni stóð við orðsín fyrir hádegið komu fá einnir herrleiknar úr hinn í frægum nefnd. Þeir gengu alvarlegir fram með rúmónum og sögðu lómið sjá tunguna. Sveik rak út úr tunguna svo langt sem hann gat lokaði augunum og grefti sig því miður er tungan ekki lengri, sagði hann. Því næst samtal milli sveiks og læknanna. Sveik, sveik fullist að hann hefði gert þessa aðtugasemt vegna þess að hann hefði verið hrættur um að þeir álitaðan ætlið að fjela fyrir þeim tunguna. Nefndar mennirnir voru mjög ósammála í dómum sínum um sveik Helmingurinn af þeim stað hafði að Sveig í fýpl en hýrin álítu að hann væri Þorpari sem gerði gísað hernum Það væri nú skára, rópaði formaðu nefndarinnar ef við sæjum ekki við yður Sveig horfði á nefndarmennina saklausum barns augum Yfirleiknirinn gekk fasta rúmi Sveig og sagði með þetta gaman að vita þorparinni þar um hvað þér að hugsa núna Herra læknir, ég hugsa yfirleitt alls ekki, ansaði Sveik. Guð hjálp okkur, hrópaði eitt nefndar og greip til sversins. Jæja, svo hann hugsar yfirleitt alls ekki og hvers vegna hugsiðir ekki Krist hundurinn í þar? Ég hugsi ekki vegna þess að hermannum er bannað að hugsa. Þegar ég var fyrir nokkrum árum í nýtugustu og fyrstu herdild, saði kaftetni nokkar við okkur. Hermennir eiga ekki að hugsa Yfir menn þeirra hugsa fyrir þá Um leið og herrmaður byrjar að hugsa Er hann ekki lengur herrmaður Heldur borgararlegur kláðagemlingur Haldið þér kæfti Rópaði formaður nefndarinnar Öskurvondur Við höfum fengið upplýsingar um yður Og þessi maður þýkist vera fábjáni Þér eruð ekkert fýplsveik Þeir eru slungin, háll eins og áll og þorpar í göttustrákur og lúsablesi. Skiljið er, það má nú skilja minna. Ég hef sagt í þurra að halda kjafti, heyrið það. Ég heyri að ég á að halda kjafti, Jésús Pétur. Reynið þá að halda saman þegar ég hef gefið þér skipun ekkir þér að hlýða. Ég heyri og hlýði. Læknatinn horfðu hver á annan og kölluðu því næst á liðfjálfanum. Þennan náunga, sagði formaðum nefndarinnarum leið og hann benti á Sveik, getið þeir farið með í skrifstofuna og beðið þar eftir skýstlu frá okkur. Hann er tí tíraustur en skrópar, er með þvæting og geri gísað yfir mannum sínum. Við munum áreinalega sannfærið rum að stríðið er ekki til að gera gísað, herra Sveik. Sveik fór með í skrifstofuna og meðan þeir voru á leiðinni yfirheyrðu nefndar menn skrópagemlingana í sjúkrastofunni. Afum sjötíu sjúklingum fengu aðeins tveir sjúkdomsvottorð. Annar þeirra hafði mist fótinn en hinn var með raunverulega beináttu. Þeir voru hinir einu sem ekki fengið heyra orðin fær til herþjónustu. Ég hef vel sem var að bana komin var úskurðaður fær til herþjónustu en yfirlæknirinn lét ekki tækifæri til að halda ræðu ganga sér úr greipum. Ræða hans var stutt en Ívafið var margskona skammariði. Allir voru þorparur og þrjótar og aðeins að vildu berjast og hauslega fyrir keisaran ættu þeir afturkvæmt til mannlegs þjóðfjálags og eftir stríðið yrðið þeim fyrirgefið að þeir hefðu skrópað og reynt á þannhátt að sleppa við herþjónustuð. Rendal treðan því ekki sjálfur en bíggist við því að snaran biði þeira allra. Ungur herlæknir hreinn og óspilt sál bað yfirlæknin að lofa sér að segja fáein orð. Ræða hans var allt öðruvísi en ræða yfirmannsans. Og bar vott um og barna skap hann talaði þísku. Hann talaði lengi um það að sér hver þeirra sem færi nú út á víkstöfvarnar yrði að verða sigurvegari að han var samfærður um að þeir myndu verða duglegir hermenn þegar á Vígvöllin væri komið, þeir myndu verða ósýrandi hermenn og minnast fræðar og Jefgins prins af Savóginn. Á eftir sagði yfirleikninni við þennan bjartsýna mann fram í gangunum herra starfsbróðir, ég fullvisiður um að þetta er allt til einskis. Úr þessum mönnum hefði einu sinni Radetski eða Jefgin prins af Savóginn geta gert hermenn. Það er sama hvort maður tala við á eins og engla eða púka, þetta eru allt mestu labbakútar.